Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Jana Pana. Ježíš řekl Židům, svědčím-li já sám o sobě, mé svědectví není pravé. Je však jiný, kdo o mě svědčí, a já vím, že svědectví, které o mě vydává, je pravé. Poslali jste k Janovi, a on vydal svědectví pravdě. Já sice nepřijímám svědectví od člověka, ale říkám to proto, abyste vy byli spasení. Jan byl lampa hořící a zářící, jste se chtěli na chvíli radovat v jejím světle. Svědectví, které mám já, je větší než Janovu. Skutky, které mi otec svěřil, abych je vykonal. Skutky, které dělám, svědčí o tom, že mě otec poslal. A sám Otec, který mě poslal, vydalo mě svědectví. Vy jste však nikdy neslyšeli jeho hlas, ani jste nespatřili jeho tvář. A jeho slovo ve vás nezůstává, poněvadž nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma v domění, že v nich máte věčný život. A písma svědčí o mně. Ale vy nechcete přijít ke mně, abyste měli život. Slávu od lidí nepřijímám, ale poznal jsem vás, že v sobě nemáte lásku k Bohu. Přišel jsem ve jménu svého Otce a nepřijímáte mě. Kdyby přišel někdo ve vlastním jménu, toho přijmete. Jak byste mohli uvěřit, když oslavujete sebe navzájem, ale slávu od samého Boha nehledáte? Nedomnívejte se, že já na vás budu u Otce žalovat. Vaším žalobcem je Mojžíš, Mně něhož jste slouži, sloužili svoji naději. Kdybyste věřili Mojžíšovi, věřili byste i mně, neboť on psal o mně. Nevěříte-li tomu, co on napsal, jak uvěříte mým slovům? Slyšeli jsme slovo Boží. Wow, to, je to je možná takové trošku náročné evangelium, ale můžeme ho právě zasadit do té naší postní doby a do toho momentu, který prožíval sám Ježíš. Totiž je to určitý takový moment zklamání. Celý ten tón toho dnešního evangelia který je dlouhým monologem Ježíše, tak je jenom vyjádření z velkého zklamání, že představitele židovského národa a celkově celý židovský národ něj neuvěřil. Několik let pán Ježíš mezi nimi působil a mohli vidět na vlastní oči velká znamení a té svojí lidské mentalitě, tak přijímali jenom to, co se jim hodilo. Když jim uzdravil nemocné, tak to bylo fajn. Ale když začal mluvit slova, která něco vyžadují, co se týče proměny života, tam už od Ježíše odcházeli. Také když měl Ježíš řeč o Eucharistii, která se teď slouží, tak většina jeho učedníků od něj odešla, protože neuvěřili, že on může konat to, co mluví. A tak když vidíme ten Ježíšův smutek a podíváme se i na tu dnešní společnost, a, tak, a také na nás, ale to nejenom na tu společnost, ale také na nás, tak můžeme konstatovat spoustu věcí, ve kterých je Bůh smutný, když se na nás dívá. I to první čtení, které jsme slyšeli, tak to byl velký smutek Boha, kdy vyvedl Izrael z Egypta a když Mojžíš byl několik desítek dní u Boha na hoře Sinaj, tak si lidé řekli, Mojžíš asi zemřel Teď si uděláme Boha, který nás vyvedl. Udělali si zlatého bička, obětovali v zlatému teleti. A Bůh zkoušel Mojžíše, když mu říkal, že zničím tento národ. Ale Mojžíš se začal přimouvat. Takže když vidíme, co se ve společnosti dělo, možná ještě předtím koronavirem, jak společnost byla takzvaně soběstačná, jak Boha nepotřeboval, jak, jak má svoje bůžky a bohy, kterým se klaní, tak my jsme tady především od toho, abychom byli první, kdo změní svůj život a potom, abychom se vroucně přimlouvali k našemu pánu za celou naši společnost, za ty naše blízké, i vzdálené bratry a sestry, kteří třeba v Boha nevěří. Tak tě, Pane Ježíši, prosíme o velké milosedenství, a buď nám všem milosedný podle tvé vlastní dobroty. Amen.